Në lëshmënë në lëshmënë, në stajinë, në stafinë, në uru dhu billah, në shurru i fusenënë, në sejëtë avalina, me jahdi lëhu falamu dhe lëhu, me jodhili lëhu falahadjë lëh, wa ashadhu anë la ilahi illallah, wa ahdhu u la shirikë lëh, wa ashadhu anë na marhammadan abduhu wa rasuluhu, më ba'd. Lëzën deruar, sotë, inshallah, do të komentojmë të poezinë, të cire në ka shkujtur një për djetarëve, ose poedve të and Ibrahim ibn Mas'ud el-Illbiri el-Garnati El-Garnati nuk e qena në Garnata që i thonë sot Garnata e Andaluzis I ka shkujtu një vjërsh të cilën i ka shkujtu një poezit të cilën ja i a dheriton djallit ti është një nëmën kshilë në formë poezije Me thëndërinë e shmë bukur më ka pëllqyre e kam dhuar disa herë vetë dhe kemi ti në qizuar këtu Do ta djëmë në arabisht në shalë Do ta komentojmë Fylloj me lejnë Allah قصيده التوبه كاتيتولور دوما тон ن نје prej ato ce trgoat ka sida de tobe gon poezia e tobes nazbu idi ishaq ibrahim limsaud al-dabi al-gharnati al-albiri rahimahu allah tafud thata kal ayabu fatta وَتَنْحِدُ جِسْمَكَ السَّاعَاتُ نَحْتًا وَتَدَعُوْ كَالْبَلُونُ دُعَاءَ صِدْقٍ أَلَا يَا صَاحِ أَنْتَ أُرِيدُ أَنتَا أفيلون بوازين بو بديتو كثان تَفُتُ فُآدَكَ الْأَيَّامُ فَتَّعَ فَتْدِيطَتْ تَثَرْمَوَيْنْ زَيْمَنْ تَانْدَ ثَرْمِيَا ثَرْمِيَا ثر O ten hitu gjis me kësë saatu nahta, edhe orët ta gëdhejndin trupin të tëndë, gëdhejndi gëdhejndje. Edhe, thotë vdekja, po të thëretë ty me dëvërtetë, o ti që i zhuar ty të duhet ty. Arakë të hib, o iqësën dhe të këdërin, abët të të të lakë, alë eqësën dhe të batëtë thot un po shoh se ti dëshiron të, martesë, thot, ma të, të, të martohesh. Do të thonë dëshiron të martohesh, e kemën të martesa thot ndërkohë që me atë të cilën ti dëshiron të martohesh, të njerëzit e zgjuar kanë divorcuar të ka përsëritur në dynjamën. Dëshiron të martohesh me me, me, me një mashtruese që është dynja e, ndërkohë që njerëzit e zgjuar kanë divorcuar <të> atë. Ti, thot, fle, gjatë gjithë kohën sot Me një gjumë të thellë, thot Dere se kur të vdesesh, atëherë dëzjoash Dere se kur të vdesesh, atëherë dëzjoash Për kemë bërën të mëgdun Më hëtta Më tala të rrawi anëha Më hëtta Thot, edhe sa Sa i mashtruar që ti, thot Dere i kur, thot Dere i kur, thot, që ndërështë të dhe forme edhe nuk dhe nuk thën, thotë nuk fteshëm tek, do të thonë ozimiot. Ba bakrin da utuka law ajabsa ila ma fi hzbuka law aqalza. Edhe do djalit ti, të cilin të cilin e threti sot e Bubekën. O do e Bubekën po të ofro se unten nëse më burgjigjesh tek ajo gjë që është më e mirë për për tyt nëse logjikon. Nëse logjikon ila ilmin të kunu vijin imamen mutaën inna hejta wa inna mërta po të thrasët nëse më përgjith të eqesh me mjerë për të i thot nëse dhe qikondët, po të thrasët që ti të merësh me dijen që të bëhesh imam të të binden mjerë nëse ti ndalon ose ju rëdrona ta ose ju rëdrona ta ose ju rëdrona ta kari kari dha qeltsa kjo dietë thotë të largon perden që ndodhet tek sy të të sy të tu edhe të udhëzon në rrugën e drejtë nëse ti humbet oda milu minhu fi ladika kaza wa yaksuka lkamal idha arisa po edhe ti thotë nëse e ke këtë dietinë vërtet kur të shkosh me njerëz që bën një kuror kokonde edh ajo të veshëmi rrobat e bukurisë thot nëse ti je i paveshur. Janaluka naf'uhu ma d tun <të> hayyan wa yabqa dhikru laka in dhahabza. Sot ti do të do ta ditë do të arrish dobin e saj thot përderisa ti je gjallë, edhe do të ngelet gjithashtu dobi e saj edhe kur ti ikësh. Wallahu Muhammadu leysa yamu tuseebu bi nim qatila man darabsa Ço dihet on provesh tyë do bive thot ajo është shpata e pathyeshme e cila thot nuk nuk nuk thyen thot ti godet me të në në, në provdekë thot do dëshirosh Domthonjë që godet kotën, godet kotën më mand di se ku ke di, di di di se çfarë thot tjetër, doman ti je në gabim, diçë e thotë që kjo është takë që ai qellon në një vend ku duhet. Ku ke di? Ku s'ke di e pastaj flet për gjësa në portfol. وجعل الذل لا تقضى عليه إلا صنم خفيف الحمل يوجد حيث كنت. Gjithashtu kjo dije thot është një lloj është një thesare. Prej të cilit, nuk e kje frikën nuk e si mos të avjetë hajtut e sot. Nuk, nuk e frikës si e mos të avjetë hajtut e sot. Ajo është le, lehtë për bajtur, me vete. Është është të mbajtur, edhe këtë i shko me vete. të shkoshtë më në më vete. Êshtë të sari rëndë, nuk të avjetë hajtut e dhe është lehtë për të mbajtur. Këtë i të shkoshtë më në më vete. Je dhe du bi këfratil in faqimin hu, wa janë posuhim bi i këfën shëtët taqë. Ajo shtohet thot duke shpenzuar sa më shumë për isaj, dhe nëse ti thot, domethënë e shtrëngon dorën dhe nuk i jep për isaj, nuk nuk shpenzon për isaj, pasuria thot ajo paksohet. Sa çdo ditë diës. Dija është e çuditshme. Sa më shumë t'japësh, aq më shumë ta shton Allahu. Edhe -ja, sa më pak t'japësh ti javesh, duke e shtrënguar, e shtrëngon dhe sa paksohet, subhanallahu. فلو قد ذقت من حلو طعما la has ertad allu ma wajtat posiguritë do ta kishë shijuar ëmbëlsinë e saj thot do të jibe përparësi dijes se do përpiqesh për të arritur atë wa lam yashulka an huwa muta'un wa la dunyā bi dhikr fiha tantā edhe nuk do të shqetëson të hy ndjeje dëshirës edhe as bindja e dëshirës tuaj dhe as dynja e me bukuritë saj nuk do të nuk do të më largonte. Dhe ky tu flet për gjdiën, se mos kujtoj nisi vetë për për për inxhinierim, pas sa vetëm tu flet për dijen islamit, e cila si shfuton tek Allahu shkomentala. Përmundon thotë procesi i jotë është që do ta shijoje amb elsën e dijes, nuk do të prekuponte ndike dëshirave as dynja e me bukuritë saj, por do mëreshë me dijen a xhideru berab rabbike lutat Domethën nuk do të shqetëson të ty thotë gjithashtu thotë e bukuria e kopështeve dhe as gratë e bukura thotë nuk do nuk do të shqetësoni për pritjen e ditës Sepse ushqimi i shpirtit thotë janë shpirtrat këtu i ideve, domthonaj ajo këtu thëlbëti i ideve që një u merr më më të mëson, mëson çji ditë bukura, gjë të mirë se i duan fe. Këto janë ushqimi i shpirtit thotë. Dhe nuk është ushqimi i shpirtit të hashët pish. Fa'adbihu wa khudh bi-kti fihi fa in aaka Allahu taba'tak. Thot prandaj merr atë rregullisht. Edhe merr seriozisht atë, se nëse ta jep Allahu ty të Allah dije, atëherë thotë ti, do mund të do kështu bëj. Do e do të do të përfitosh, domethënë. Wa in 'aṭīta fīhi ṭawīl ban wa qāla an-nāsu innaka qad 'alintā. Por, edhe nëse tu të jepën një dije më e madhe, e thon njerëzit që ky është i ditur me vërtet, atëherë Balatë mënsu ala lë agi anë u bitau bihin alim te përgëll amilta Ate e mos i sigur thot, se Allah mund të të pysit të të thot në form qërtimi ti, ti mësovë dhe përqarve prove mësovë dhe përqarve prove Të raxu lë ilmi të për allahi hëtën Sepse, thote, uh, thelbi i dijes është dhe voqëmëria e vërtet në Allahët. Dhe nuk është thelbi i dijes e të thuët që ti e imamë, bëj e parë, bëj e djetarë. Wa afdalu thaubi këll ihsanu lakin, në ra thaubel isa ati që dhe bistarë. Thote, robe e me mirë që mundë vëshështë, robe e ba mirësizën, që të bëshë mundë mirë, thote. Mijepones ofim thot se ti ke veshur domthonë rrobat e punës qi, domthonë do të bën punë qi. Idha ma lam yufidka alim khayran fa khayrun min an law qadhtah ilta. Edhe nëse dia thot nuk të bën ty që të përfitosh prej saj hayr. Domthonë nëse ti mëson dia e nuk përfiton prej saj hayr, zbatimin e punës të mira, atëherë thot dhe kështë i qenë mënkaj e bërdu të kështë i gjënë gjahil. Më dhe, ideja është në që dhja mësohet për të uzbatuar. Nëse dhja në uzbatuar, të rrështë që mësohet. Më dhe, më më mëmë, kështë i gjënë gjahil atëher, e thujë qësë Allah, Allah, Allah amësosh, e, e vet, Allah, e Allah, e Allah, u zdija. Në shkër është të mësosh, e pasë të akunë në shkërë të që mësohet vetë, Allah kështë mërënd. Ve lejtëke thum, ve lejtëke ma, fahim ta Thot, edhe nëse ajo, të kuptuar i tëntët të hedhën dhe përhum nërëa Të kuptuar i tëtë të hedhën dhe përhum nërëa A tërë thot, ah, sikur, thot, mos keshë kuptuar hiqës, thot Në nëse ti fëndoni, mos në i kuptuar më rap shvenë Më hajrë të keshë, mos kërtu hiqës I shqenë, dhe në dhe nga të gjithë, nga të gjithë, nga të gjithë, nga të gjithë, nga të gjithë Zëdheni min min fimal al ajz bi jahlan wa tasghuru fil awyudi idha kabzat atyher thot do vjenesh prej fryteve te te portacis te ende do vjenesh ignorancës prej fryteve te portacis te ende do vjenesh ignorancës edhe do dukesh në sy të njerëzve i vogul kur të rritesh kur ti të rritesh në sy të njerëzve do dukesh i vogul ilka ilta wa atbabin wa tudu in alim tawalufitta edhe thot nëse ti injoron thot i do të thon ë je i humbur me kuptimin e humbur do të thon që nuk pyet njerit për të se ku je edhe ke humbur s'interesoni për ty dot edhe s'urti ti je prezente ndërsa nëse ti do të je i ditur atëherë edhe kur ti ikësh do të humbësh humbasi tropojot të tokët Atër dhët i egishton një jakonë prezentu mes njërëzë, nëse i editur. <tër> dhe do të kujtoj shferën në ti me thotë në bas në farkohë në nëse shqime të përtit e zëbëtonën ta. Dhe do të kujtoj shferën në time, dhe do të kujtojnë të vërtit e zëbëtonën ta. Të. <tër> wamilta ila htaal qad jama'atna nesati le prosintime edhe çka mendoj drejtotorës dhynjas për ta grumulluar atë vezu fa'da'tu min nadim 'aleiha wama tu min nadamtu in nesa në mënyrë nesati nuk e ka sem prosintime do i zhytesh dhynjas për të, të. <të> duhet kërku dhynja dhynja dhynja Atëherë thotë ti do të kafshosh duart të tua edhe nga pendimi, thotë, por atëherë nuk do dobi atëherë, të bëj më do bëj pendimi. Iza abu sawt sahbek fi samain qad irtafa alayka wa qad saful za. Atëherë thotë kur ti shikosh shokët e tu të që ngritur lart në qellzot, mbi ty janë ngritur, kurse ti do po të je poshtë. Dhe që rrotë janë hua tan kë huinat fë ma bin qutë i t'u drejgun ba dalrza Në mëdhënje nuk do të bëndovi pendinj kur ditë shikosh shokët e tu më lart pastaj më lart sa ti ditë më poshtë Pastaj thot prandaj thot riktheu vetes tësënde dhe largohu thot nga portacia edhe nga ngasësia sepse nuk arrij në ngasësia që kërkon ولا تقتل بمالك ولعنه فليس المال الا ما علمت صوت edhe ti thot mos u mbur me pasurin tande por kundezi largohu prej titut prej pasur per saj prej pre, pre pasurisende sepse pasuria e vërtet es ajo qe ti thot nuk es pasuria vërtete paraja ولا <të> ليس لجاهل في الناس مؤمن e lëmu uh, lëku lë i rraq i lëmu të ata thotë uh, një rëndin, thotë, nuk e përë nëzje pas të pas, pasu, pas, pas, pas, thotë, si kur dhe dhëgjit, për shtetjë në jë rraq të të këtë në dorë, në që në që nërër, nuk është pasu në, në vërte, në që në vartë, në që në barëper. thotë ndo flasi një ditë dia jote thot në grupet e njerëzve thot se do të stumbimet e njerëzve thot do shkruhet për itin e thot një ditë sigurisht e ti ke shkruar vetëm për tjera. <s> në të tjerëve ama yumika tashidul mabani idha bil jahli nafsaqa adamza ne tu do nuk të bën do vit të ngritja e ndërtesave nëse ti vetëm tënde me ignorancë ke shkatërruar thot Ndosë vendose pasurinë mbi dijen. Do të vendose pasurinë mbi dijen me ignorancë, të pasha, apo ndonjëherë do të thotë, thot, "L'ambur ka një shprehje që përdor rabet, ka mundësi kuptimin e saj është donë, është shprehje, nuk e kanë për qëllim të beton jetën e njeriu, do të thonë po kjo për dolambur, nuk e thotë si si gjysmbetimin duket Allahu Alehum ton. Kam folë itarë gjatë për të çësha të qoftë betimi apo jo. Eancim domthon bën një domthon diçka tjetër thotë me vërtet do ti nuk je nuk je treguar i drejtot. Nga amruke nuk je treguar i drejtot në këtë që ke zgjedhur. Wa baynahuma binasl wahibaun satalbuu idha qarahta thotë ndëmitë të dy të dyve thotë ka një ka një alergji shumë e madhe thotë dhe këso do ta marrë vetë por qysezi të lezosh suën pa ha. Ku do të suën pa ha? Zotë hata Allahu i madhruar i thotë profetit t i sallallahu alajhi wa sallam qur rabbi zidni ilma. Thuajë ozotin ma sot dijen. Ne pasojm fund fare, në faqentin e tretë të çafon fund qur'ësit, thotë Allahu subhanahu wa taala wala tamuddanna 'aynika ila ma ta'nabe zawaj minhum zana hadith dunya li naftina fi. E urdhon profetin sallallahu alajhi wa sallam En Filipin e faraqet kërkoi dije dhe pastaj në faqën tjetër i thotë mosi mosi mosi të drejtoj sytë tua nga nga kënaësitë e dunjasinë u kemi dhënë atyre gra edhe pasuri ë, të cilët mëancila ata hutohon në gjë të tjera. Nuk nuk u dhënë urdhën që kërkoj dijen, edhe e ndalon që ti të, të, të zjasë ti drejtoj sytë nga kënaësitë e dunjas. Profeti sallallahu alaj. Edhe për kësaj kuptohet domosht që dija edhe dynja edhe pasuria e dunjas nuk e nisi. Te urdhon Allah usendelon. Që nëse njëri i përparësi për asaj që ka ndalur Allah, dhe lembra apo atë që ka urdhëruar Allah për të marrë njëu, ai më zvertesh një ralli i madh. La inna fa'al ghalin li wa amalin la ant li wa'i elbika qad rafa'ta. Sot nëse pasaniku ngre flamurin e pasurisë të tij, ti ngri flamurin e dijes tënde. La in jalas al gamid ala al hasaya la anta ala al kawkab qad jalas thot nese pasoniku thot ulet mjeto te psit me ushime te mira me mish de veje me radh de veje ti thot i e ulur mbi yjet wa in rakbal giyadu sawma në tëmëna fiket qoa kërta do më thë ditë nëse pasaniu ka pasuri dhe përdo pasurinë vetëm për të mburrë me radhë për të, të kënaqur dynja të qada në lomë mirë fati që ti lëzon jetën e profetit sallallahu aleyhi ve sellem sahabëve dhe një jetën e tyre të krishta as botosh atë mundi me hyjet në vërtet ta in hyjet kjo është më mirë se sa pasuria dynjase që sinë merr ai e thot nëse ai hypnë ato kujt të, të zbukuruar thot ti sot i vëndosur u thot në atë në rrugën e devotshmërisë dhe mbi -sa të mer, thëmë, dhe asalote, -sa urtis, dhe si ke hy kur thotë. ومهمت ترك والغواني فكم بكر من الحكيم استطاب. Ende sa i thot sa sa virgjëresha të bukura i merr dhe i bën të tijë, më thon. Ti gjithashemoc arrota se sa sa sa virgjëresha të urtësisë dhe di se ke marrë ti. Dhe ke burtuar. Ai thonë me vërgjesat e gramës, kurse ti thot ke marr vërgjesat e urrcisë së dijes. Walaysa <tutim> yaqulu kalbuhu shay'an idha ma anta rabbaka fa'arasta. Fot nuk të bën dëm ti, ë, nëse ti, do të thënë nuk ke pasuri dhe je i varfër në ndjenjatot, nëse ti thot zotin tënd të kenë të të një, një vërtetë. Mundon se ti një vallallohum nuk të bën dëm sepse je fukara. Në fukarëlliku nuk nuk nuk të dëmton fare absolutisht. Po njëvëzë zotim ton. Po njëvëzëllën dëmton pasaj. I kam dyja. Wa <tipra> ba'adha 'ilduhu lak min jamil idha bi ma itatihi anfa. Edhe sa asa gjëra të bukura ke ti tek Allahu më dhuar nëse ti qendron thotë të kë uh, obori i bin djësë tijë, thët. Fa qabil bil kabuli li nusë hiqauli, fa in a rrëb ta anhu fa qadë që sirta. Pra nëjë, thët parnojë, fëtë nën ti, me thët, dhe këshilën ti, me thët parnojë ata, dhe nësë tijë, këtë nëshpinë nësaj ke për të humburë. Wa in rrajitë hu qawla hu wa fealen, dhe tregtaru te elah beh robhta edhe nese ditu kujdesesh edhe ezboton kjo gjë bashum me fjalen dhe me vepra edhe bën tregtime allah ne madhruar te fitove teleset hazi bid dunya bi shein tasuuka hifatan wa tasu wabta sepse kjo dynjah nuk es nuk es gjethot ajo thot te shqitson ne ko ata zoniko wa wa ya thaba fakr tafiha kafaik jo aw ka hulmik iz halamza hay thot kulmi cool saithot nese ti mediton rreth se dynjari thot ajo si hija jote ose si andra te cilin ti e shikonte thot iken si hija me qe mund të ndinga bëha... mbarë fa të hittu ma fi hisu gjinta Tha ti i burgosën të du nja, thëtë dhe ti e do atë, thëtë e do këtë burgosën si të sim, si mund të duosht atë vëndësën ti e burgosën të, thëtë a mund duhet e i burgo? Wa të taimu këtta me uan qëribin sat'amu min kama fi ghaqa'inda Ajo tash i kjo dynja po tihet per te lën ushim edhe se shpejti ajo do te te haj ty sot Supa Ndashkosh po vaj trupin tot do te haj dynja domun Ajo ta dha ushimin te hija te marrë pas kur te desh marrë gjithë trupin tot wa za illa bi stibagathaban u duksa imë lëbisa qlëbës foti do je zhveshur nëse vesh rrobat e saj por nëse ti ke rrobat e dunjas dhe dëshmor me dunjanë je veshur për imanit dhe nëse ti thot nëse ti thot i zhvesh rrobat e dunjas atëri i veshur në i vesh me rrobat e imanit u tashalu kullu yom denh ilin Kënë në këlaturadurima shahitëta Edhe ti thot, gjdo ditë shikon njerës të dashu i të tu të cire të varosën Edhe, po më dukët të sikur ti thot, nuk je për e të tërë personet që jam të qëllim hindi do, do, do bështë të ti tjo Nuk më të dukët sikur, zdo vdhetë të ti tjo, dhe në tjërë dhetë më në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të da qora fat gjdëlima qulqsa fot ti nuk je krijuar për ta ndërtuar dhe për të jetuar në këtë botë por je krijuar për të kaluar mbi ta thot. Prandaj të rregosh serioz për me qëllimin për çfarë ti je krijuar. In hedman, wa in hu dimad fa dha anta hadman wahs am radika mastata Thot, dhe nëse dhunja jote prishin, shkatërohet. Në këtë momentin e parë, do të them, kur ajo djon robi thot, kur shkatërohet, çfarë do të bëjë ai? Ta ndërtoi. Ëndomëthon, sepse do të ngjitur nga po shumë shtyve këto varqave që ti. Thoshte, nëse dhunja jote shkatërohet, ti vjejshin në shkatër dhe më shumë, e kan? Thot, u ein hudimi te zidha anta hadma, nëse ai shkatërohet, i shkatërohet më shumë zot. Wa his al amra dinika ma staata. Edhe thot ruaj çështën e festës ndosat ke shmundje. Supër. Valla shumë shumë shumë, ka bërë shumë vështirë këtë vargun më vonë anti. E thot, po e përgjigjë një njerëz, thot, nëse ajo është katror e dyja. Do të thon, përgjigj normal që do të thot një person, nëse përgjigje e asaj kushtit, do të në thon, nëse është kështu, kështu do të bëj kështu, një, do të thon, përgjigje këtu është jashtë asaj që mendon njerëzit. Në nëse ajo është katror, ti shtoja më shumë fshatrim në asaj, thot. Edhe ruaj fen tander. Shikoi krahasoi totë që më fetva që e bën sot për hir të punës çku eskëfën normal. Domethën, tha thon, po çesë si vi në punë për ndërtu dynjan, shkatërroi fentata, nuk ka punë. Wala tahzan <tot> ala <tot> ma fata minha, idha ma anta fi okhra kabuzda. Edhe mos u mërzit thot pra dynja, se duart, për ato pjesë të dynjasë të të ikën nga duart, përderisa ti në iretin ton të fiton në ai isa binafi ma dilka minha min al fani ila al baqi khurimta kjo nuk es aspake dobishme ajo pjesa e dunjas te cilin ti e ke marr ktu ne dunja domethën msa ajo te ban qe na hireti ti privohesh nga mirësita e heret c'jo do bie pa te neze ti merr dunja e cila ajo te ndalon nga hereti domethën haramat c'jo perfitoi per saj Jowman, dhe mos qesh me mëndi lehtët mos qesh me mëndi lehtët të cilët qesh në duke lu i dur sepse nëse ti qesh me ta do qa ashtë në ditët dhe mos qesh me mëndi lehtët dhe mos qesh me mëndi lehtët Kërështë të shqendës të sinë dhe ndonë Edhe kush të asikurohet në të një që e ka që gëzuar në nërkoj që ti i thët e pengë Në në një e pengë i punëve tua, edhe nuk e di thët, a dësh pëtosh? Apo dhe të ndosën prangat Kërështë të jështë të të ndosën prangat Wa akhlis fissu alin ida za alta Në kërkoj zëdë të në të sukses Në në që të success, të të jë, në që të bëshë të të kërkoj në lau Dhe të regoj sinqertë në të lutje, kur të lutë shë ati وَنَادَىٰ بَاسَجَتْ لَهُ عَطَافًا بِمَا لَذَهُ الذُّنُونُ ابْنُ مَتَّىٰ إذًا kur ti i lutesh Allahu më dhuro lutjë oti në shtëdhë duke pranuar gjunjat të tua dhe thirr atë me thirrjen e dhununit ibn Metta, nën emrin e Yunusit la ilaha illa subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ولازم بابه فرًا عساهو sëihtahu babu laka in tarasa do të qëndro tek porta e tij edhe trokita atë do të vazhdimisht sot me shpresë se do të hapet një ditë porta nëse ti do të trokasësh në të sot porta e Allahut <tëllat> wa akfid dika rahu fi al-awd <tëllat> daban lituzkara fi al-samai idha zukarta për kujtoje Allahun e madhur në tokë do të vazhdimisht ti përkujtohesh ti në qjellën <tër> e qytetit përkujtohesh thotë. Wala taqul siba fi entahal wafkir kam sagir qad dafenta. Dhe mos uaj që unë më vogël thotë kam kohë thotë, shiko thotë se sa të vëgjë thotë janë janë varrosur thotë. Përpara te. Ta qul yana sibi bel anta aula nështë këlawli fi alika përëdë nëzërta dhëtë më thua i mua, o ti që në këshilonë mua ti ke nevoj më shumë për të këshilonë që mjebë mua nëse ti dodo gjikash të që këtë uni alët të friq lauman o bit të friq dhe hra këtë të taada ti të po më bënë mua tësopë tësopë tësopë Dukem qortuar thot për mangësitë mia, ndërkohë që ti thot kohën tënde e bëre copë copë me mangësitë tua. Wa bi dhihari tuqawfu lilmaya wama tadri bihalik hayt shafta. Ti thot që tash kur unë vogën, më vogël, më tremb mua, më tregon mua për vdekjet ndërkohë që ti nuk e di si e gjënë jote tash ti e plaqur thotë. Qultu taba sibaa thasabila fama lak ba'da shibika qad nakta. Ne mendojmë se kuptojnë tash këy i kthehet vet poetit, vetës vet i thotë domthonjë se u po fletësh me gjunë djalit vet i svoji pe thotë, si më thoi tash ti djalë domthonjë që nëse ti domthonë or babu më këshillon mua Atër të shikovë të të të që më bëndë, 1, 2, 3, 4, dhe të të në mënë. E dhëtë të kurishe i rrë, dhëtë ke qenë mëjozuarë, dhëtë kur të gjithë u plakë, u këtheve, u lërgohë nga ndrejta. O ha e melem e ku të bëhra lëfëtaja, Këma që dhëtë të vuhatë të varikëta, Thot, unë dhe të nuk jam futar këmu në detin e gjenafë, mësa, dhe më nuk jam e qërivojër, kurse ti thët i e futur në detin e gjenafë dhe se e mbytër në ta. Dhe unë nuk e kam pyrë sot, të qëtë qënë këmë humeja unë mi dëfrinë e Allahu nuk ka qëllimin tu do të mbas ka bërë qëllimin që nuk kem nuk kem dashur mos dynjave kemi voga lokome kurse ti sot i dashuro dhë <të> <të> dhe deho për saj. ولم انشئ بعصر فيه نفس وان تنشئ فيه ومن تبعك thotë do unë thotë nuk kem rritur në një kohë thotë në cilën ka pasu dobinta kur se ti u ridën i koj që ka pas ndobirën nuk përfitova për ndobirën që kishin ta. Wala lam ahlul biwadin fi gulbun wa ant halan takee <tër> wa ant aktha. Edhe thotu un nuk kam nuk kam hyr në ndonjë login në cinë ka adresë doonë që nuk kam burë paselesi ka për çfarë. Ndërsa ti thot ke hyr dhe ke dhe e zhyturën ta. La qan habta ala ban kibaran walem a rakak të dejtëm i mausahim të dhe unë të të kam parë të që ti e shëqëruar me njerës më dhenjët por nuk i ke marë njerës më të seti e shëqëruar wa nada kal kitabu falem të gjithu wa nabbaha kal më shivu famen të bëhta ata të ka thirrur libri domosht të libri Allah më dhuroar të ka urdhëruar disi përgjigjur edhe të ka para lajmëruar thënjat por nuk e nuk e zgjuar sot <të> është është shëmtuar për djalën e ri domosht bëj të bëj gabime por më është shëmtuar është që ti bëj ato gabime ai që është plak A nëfse ka dhum me laden mun siwa ha Li ajibin fatja agda u manda A nëtëti qërtofë dë nëtën dhe thot se ajo është më përësoj përë të qërtuar Ajo është më përësoj përë të qërtuar më zhdoj në me në qërtime që mund t'ja pështjeve A nëtë a hëtë u bit të dhmi ni min mi Wane, estaj... dhe ولو كنت النبي لما نطخس ا ti do te meriton domthon ti esh me drejt per titullin qe te qe te hedhesh poshte ato te qirrat tua thot edhe po qe se ti do te ishe aj qe logjikisht nuk do te ishe fol fara Walau më këtip të marajnë a këpaufën Nithëm dhikëlem, a kulle këpër amin të Edhe sigur së të tu asë të nëzjerin një lotë po gjakë Për shkat gjënafën që ke bërë, së të unë nuk të them do të gjëti si gurur të këllohë Wa melle këpil amani wa an të abëdun umir të pëmë kamurt wala ata. Edhe kush mund të japëti siguri thon kurti erob, një urdhëruar, nuk ka zbatuar urdhat, edhe as nuk e bindur. Na qul samilaznuu wala stataqsha li tahlika ant khiffa idha wazinta. Një urdhëruar për gjunafe dhe nuk ka friktës për një rastë tënd e thotë Nuk e frikë nga njërante, se një dhe të më nëstitë në ke për të pas pesh shumë të letë të kanë lojë në më dhurur, jë dhe pesh të rante. <tër> të jë dhëtë dhënë keqë për të personë që këmë ngunjë gjunafe dhe e mëshironë të për vëndën të në ujërë mëshiruar. Këja të lë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qët La 'amruka law wasalt lamarja'a. Ti thot mbrapsh, ke bur, ke, do të ikthur mbrapsh me ke bërë, ke don ke bërë kodën kodot në jetën tënde. Do të ishe mbritur, unë nuk do të kthesha. Wa lawa fayta radaguna dhanbin wa nuqisht alhisab aidan alaktar. Këta soti parajsë tënde pa gjëna fare. Dhe, dhe Allah do të llogarici si ty tët ë do të, të vendim në logaritm ato gjëra të cilat ti ka dhën, atëherë thot ti do të shoqërosh. ولم يضلنك في عمل ولكن عسير ان تسموا بما حملت. Do mund të shoqërosh thotë, sepse do mund të bëj padrejsi, padrejsi nuk bëhet tek Allah me dorë për asnjë punë. Por thot është e vështirë që, që të mbartësh atë përgjegjësi që të zgjën. Welau qad ji tayu alhasr fawdan wa absara almalazi la fihi shatta Edhe ti kur të vizh ditën e llogarisë të vetëm, edhe të shikosh gratat e ndryshme të njerëzve La adan nadama fihi la ban ala ma fi hayatik qad adatha Athej që burdo penduar shumë vjet Në i dënë tënë dhe pra të që ke hëmbur, thëtë. Të firumin al haqiri wa tëtë të, të piji, fa hëllamin gjëhën dhe më fadë të rërta. Ti thët, ikën dhe largohësh në i nëzehti dhe ruësh për të nëzehti të dy njësët, por për i popër i po, zërët gjëhën e dhe pëse në largohësh. Walështë të të tiju atë u anëgha azabën, wa lau kunt al hadida bi gala dursa e ndtirën nuk duron dot dënimin më të lehtë në zjarr si thot edhe sikur ti ishe hekur thot do të ishe shkrirë në tat wa la tunkir in al amr jid wa laysa kama hasibta wa la ghansta tanë thos ma sa mohu thëgjer se çështja është më vërtet serioze dhe nuk është ashtu si çike menduar ti babaj kerin kshofto pa ai mi wa aktarhu wa wababhu satot sot apo beker tashitre kthet parshi babai djalit i sot apo beker sot ti sot tregov vetem mot pak mot pak gabime te mia sot shumise te nuk mi tregov sot tregoi i kam bë ca gabim por ta pak krasimo do kamo moshu se kaq dobime Fa kul ma shikte fi jemina l'makazi Wa daif haa fa imme ka qad sadaqsa Thot ti dhët përmondë, shaj ju nafështë dhuash Edhe shumë vishoja të thot, se vedhëm se të vërtetët këthënë Wa mehma ib zani fejtër të ilmi Bi batin i hi ka aneka qad më dahta Dhe qërtimi që ditë më jamë është muë është që më thoshtë ti e këshua gabime më radhë Unë është, po dhe më ndukë është si është ti për më lavë dronë është nëjë që më në tijë dhe që më në me i kësë të kaj shëtës Falatër të dolbë ajba fëzuarun, azimun yurifu lëmahbubë më qëtëtë Në me tënë, me gjithë po si të, me gjithë, Tho se unë i kam gjithë, se ti mos u knaxhë me të, se se kam unë, se gjunafe, mos u knaxhë të bësh të bësh të bësh të të bësh të tilë, se e shë tur për njeri unë që a i, se të knaxhë me, me mangësi dhe me të shijatë. O jëhwi bil vajihimin atë surajja, O jëbedilu më kanë alfërëk i dahta, edhe thotë këto gabimin dhe mangësi të gjinave e hedhin njeriu nga thurrea nga hyjet lart, e, dhe, dhe e dhe nga lartë edhe edhe e çojnë te ngjarrë poshtë. Nisë njeriu zyde to. Kam ta'tubdiluka darili <OVER> wa tajaluka alqrib wa in ba'ud. Sigurisht se si thotë në të kundët veprat e mira të ngren ty lart te hyjet edhe të afrohet te Allahu dhe nëse je lart. O të shruan këpit dunja gëmilan O të lqalbir rafiga hajtu shitha Edhe vebër të mirë dhe të ty Të, të, të, të le një prokuitim të mirë në dunja gjithashtu Edhe gjesh bërë mirësi këtë gjithë shkosh Në këtë gjithë jesh O të mshisi manak i viga azizan wa tajni alhamda fima qad warasta ti <të> do heshesh në në tokë pas kur bën kur ti bën vepra të mira të indeluar, do heshesh i nderuar dhe do vjenish domethënë lavdërimë për atë që ke që ke mbjell vet ti <të> <të> thotë pasti thot nuk e njeh ora kom për gjunafa. Edhe as nuk e ken ndyrë rrobën tënde thotë çikuri çikur ke lindur thotë. Wala sabaqta fi meitadi zuri wala awta fihi wala qabsa. Gjithashtu thot nuk ke brogar thon ato në fushën e gënjeshtrave dhe as nuk e mendosh thonë në ngjat ktheja. Va in lam tan an huna shib tafii waman lak bil qala fi idan shibta udh nesetin urgjo se tani po i thyre thot atë ditë do rritesh me to thot dhe po nëse rritesh me to pse kush do të, të të shkojë sot me prai tyre për gabim më udh nesuma ta takhara mink hatta ka hamka qadr la la lik ma qadr Do bëj shtëpisë prej junafeve që tash thot, <totush> i thotë, edhe do dukesh më mbar poshtë sikur s'ka qen kur i pastra. Do bëj shorbi junafeve tua, thotë, do prëndon, do vendosen pranë të junafeve tua, thotë, e si do shputosh atë në atë loja robëria? bëj të abna gjinsi kaq e frikësohem nga ata siç e frikësohesh nga dërgima ose zbultja prandaj të frikësohu prej atyre njerëzve cilë të cilët janë si thosh shokëve të tujut abna gjinsi këdo fëmijë të llojit tënd domodin që janë ata të cilët janë bashkëmoshatarë sepse për ty një merr të keqën Edhe rupa e tyre thotë si çruan, thotë prej prej luanit ose prej kaju tengrat thotë. Wa alihum wa zayhum khibaran <tibet> wa <tibet> kul uh, kassamira izeed bisat. Thotë ti thotë, uh, domethën, takohu me këta, por thotë qendro i kujdesshëm në dyre, uh, thotë i jimet ato thotë si punën samiri thotë kur prej këta ti ka thon Allah më vonë la mi sa, sa prej diçka do ka dhimi, kupton? Është diçka vetëm tasakos me ta të rantë, ndajteje, rantë, dhe plas, delkjia, findoj, në raste nevojë, domethënë. Wa indajiluhu alayka fa qul salam laallaka sawfa taslamu min fa'alta. Edhe nëse ata të tregoni një romantë, ndaj teje ti thuaj selam. Nëse të tregojnë një romantë, zot flasin shqipe, ofendojnë çajin mradh, ti thuaj selam thjesht. Paçi, s'i çka urdhëroi Allahu më dhuron sepse nëse e thuaj këta fjalën selam dyre, dyre, në dyre, atëti do të shpëtosh prej dyre thotë, do të shpëtosh prej dyre për shëndet të tyre. وعملك <tër> بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إنه صمد. Edhe kush mund të të shpëtojë tani në koha, edhe si mund të arrish ti që ti të, të shpëtijsh i ruitur thotë, për veçse nëse nëse të, në të ruan Allahu më dhuroj. ولا تنفذ في حي فيه بيبن يميت الطلب الا ان قبل ذا هذا mosë ndonë ila gjithat në cilën ka pa drejtësi thotë pa drejtësi të cilat ta vdesin zemrën për vetes atë kur ti tjesh në prangë nga, që nuk vës dot. Në vetëm atë do mund të rishën thonë. وغرب فتى برم فيه خي që të zikohin birik i ka këdë shëri këtë që të gërrim që të shko u thothët shko në gurbetët të pësa të që ka kajrë që të këthimi tho, në mërë kërkot djenë që gjithë mund djetarë kër që mësonin më vërtetën u thonin në mërë këtë njive të këtë djetarët që ata që mësonin djenë u thonin dhe shumë të pak që të kanë qenë ata djetarë që u bën djetarë pa u th Lëhër të bihë lë emir i vazhë itëta Walau fauqë lë emir i të kunu fiha Su buën u rëti faën an, kun ta anëta E dhëtë dhe ti sikur, sikur uh, mbi prisin t'i është, nëndihë mbi masaj prisin të të tështë E t'i është mbi lartë, pra po ti e i e dhëtë dhëtë dhe të tële sado që duam duhet të njerëzit me mirë pa e lëvizur apo qosë nga ora qarajtë منها الى دار السلام فقد سلمت انا sa ti do të largohesh pse dhunja vetë për sajt edhe shkon në vend banimin e paqes në Dar es Salam atë që e shpëtuar hot në vërtet <laughs> le ik ra min fensak fad ahta on se ti nderon vetën tënde thot dhe e shikon atë si të madhe atërat do të vërtet vetën tënde ke poshtruar thot jamad lakna sarha fanta fil hayataka fad ya abzal ta felta oho ti mlodha thot, thot kshillat Kërndër zbatoj jeto, lollu, kute, të poezitot, tende, e të të mëllohat në këtoj në këtoj në këtoj në këtoj në poezitot, në gjëtë jetës tënde, sepse atoj në gjëtë më të mira që mund të zbatoj. Si dhe unë hot të izjatë të të të të qortimet dhe ishtovë ato, sepse të të të të vërdet gjithashtu i izjatën për të mm të -hmm. citët. Wa la yughrurka taqṣīrī wa takwī wa khudh waṣiyyātī laka in rashadā. Edhe mosat më trashroj ty manksitë mia dhe gjunaftë mia thot, por merr eporsin timë thot, nëse ti dëshon të udhzohesh thot. Wa qāla aruddu su'ādī saḥsālan. Në më thoni kam shtuar kësa i vjeshe nëndë në vargje edhe para sa i ishte në 106 Në më thoni është o bëj që në pësë nëndë vargje Në më ka që më më më më hëndu e lëjë e rapilare